I ena änden storkök- och förpackningsindustri, i andra hungriga pensionärer och däremellan tusentals mil med lastbil. Kaliber granskar äldrematens framfart över landet. Ja, det här handlar om maten som hemtjänsten erbjuder de äldre i kommunerna. Det finns alla varianter. Men en allt vanligare modell är vakuumförpackad portionsmat som levereras till hemmen en gång i veckan för att värmas i mikro vid matdags. Det finns bara några stycken tillverkare av den här sortens mat i Sverige. De marknadsledande leverantörerna ligger i Mellansverige. Men Sverige är ju som bekant ett långt land och pensionärer finns från norr till söder. Vilket innebär att portioner med fiskrullader, kalops och rårakor åker lastbil i dessa miljömedvetna tider. Tusentals mil varje vecka året om. Kaliber har kartlagt den här trafiken. En portion ärtsoppa med två vikta pannkakor och lite röd sylt till åker in i en maskin. Ett genomskinligt lock av tunn plastfilm svetsas fast på det svarta plasttråget och sen sugs allt syre ut ur förpackningen samtidigt som det som kallas livsmedelsgaser sprutas in. Vi är i Sala i Västmanland. Ärtsoppan som just paketerats ska ätas av en pensionär som bor 20 eller 30 eller 40, eller, eller i extremfallet 70 mil bort. Vet du var den kommer ifrån? Var den lagas någonstans? Mm. Vet du var den lagas någonstans? 180 sefflare någonstans. Sala. Sala. Sala, var ligger Sala? Sala. Ja. Ja, det är klart att det beror på att vilken som är billigast. Det är klart att det måste vara det. Men det låter ju inte klokt att köra så långt. Men man tycker att det borde vara någon i Göteborg som skulle kunna göra det. Men, men. Kaliber blir en matresa idag. Vi ska följa den här serietillverkade husmanskosten från fabriken till köksborden. Och under resans gång ställer vi frågor om företeelsen. Varför köper man portionerad mat så långt bort ifrån? Hur vanligt är det? Och detta att låta maten åka lastbil mil efter mil, hur går det ihop med kommunernas miljöambitioner? Vi börjar med att ta på oss hårnät, vita rockar och plasttossor. Rolf Åström är chef för region Falun inom Samhall. Det är de som driver Storköket i Sala. Samhall i Sala är en av de största leverantörerna av portionsförpackad äldremat i Sverige. Hej! På väg ut mot köket passerar vi en Sverigekarta med olikfärgade knappnålar. Varje nål är en kund. Jag känner igen orterna som nålarna markerar- från den enkät Kaliber skickat till landets alla kommuner. Stockholm köper mat härifrån. Göteborg är en jättestor kund. Ystad ligger längst söderut. Strömsund längst norrut. Och däremellan ett fyrtiotal andra kommunala hemtjänster- som också svarat att de köper maten härifrån. Här är vi inne i stora produktionsanläggningen- här börjar det lukta mat nu. Nu börjar det lukta lagat. Det, nu kommer vi in i matlagningen. Ris, grönsaker. I ett hörn står stora formar med kokta gröna ärtor och kyls under rinnande vatten. Temperatur är en oerhört viktig faktor för den som vill klara att laga maten på en plats och servera den på en helt annan. Alltså... De konkar ju runt den här maten när det finns köken i närheten som kan göra den. Camilla Sparring jobbar i hemtjänsten i Svärdsjö i Dalarna. De gamla som hon i två år jobbat med där har fått sin mat från en annan av de stora portionstillverkarna. Dafgårds utanför Lidköping, 33 mil bort. Camilla Sparring har blivit aktivist det senaste året vid sidan av hemtjänstjobbet. Hon tyckte så illa om den mat hon gav de gamla att hon startade ett matuppror. Hon tycker att maten är för dyr och för dålig men också att den fraktas för långt. Jag har väldigt svårt att förstå om man tänker på mitt förnufta. <laughs> Hur man kan åka som land till andra länder och peka med hela handen och tala om att ni måste bli bättre på miljöutsläpp och så vill jag koldioxidutsläpp. Men så tittar man i sin egen bak och du ser det ut här? Jo. Kaliber har som sagt frågat landets kommuner och nästan alla, 80 procent, har svarat. Den stora majoriteten gör sin hemtjänstmat lokalt, i skolkök eller andra storkök- och så fraktas den varm varje dag till de äldres bostäder. Men många köper den av externa producenter och då ökar avstånden mellan kök och bord. Var tredje kommun fraktar portionsmaten mellan två och tio mil- och var tionde kommun fraktar den 20 mil eller mer. Och den gruppen växer. Nu är det är ärtshoppar och pannkakor som ska bli här kanske i den här. Du åker iväg små ärtshoppar här i svarta tråg. Och så finns det en tom liten avdelning för pannkakorna. Och sylt. Och sylt, det är viktigt också. Kan man gå bortåt här och titta på det kanske? När köket i Sala öppnades för tio år sedan var det i liten omfattning. 2003 tog verksamheten fart och idag säljer de två miljoner portioner om året. Sen går då alltihopa in i, i kylspiralen här. Och här är då ja. också gas. Ja, flyttande kväve för att kyla det här. Så fort maten är klar ska den kylas. Lådorna matas in i en högblank maskin med kritvitt frostiga rör. Den ska inte frysas. Den ska vara kylskåpskall från och med nu och tills den serveras. Men för att kyla het och nylagad mat snabbt krävs det rejäla minusgrader. Här kan man se att det är 64 grader kallt inne där. Vi har ringt och pratat med politiskt ansvariga i de kommuner som fraktar sin äldremat allra längst. Är de nöjda med upplägget? Ja, alltså det, det kommer man med en sån fråga. Det är svårt att svara på. Moderaten Pia Almström är kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge i Skåne, 61 mil från matfabriken. Roger Valentin är centerpartistisk ordförande i omsorgsnämnden i Bohusländska Tanum. Portionsmaten han beställer fraktas 45 mil. Ja, det är väl kanske inte så bra. Jag är själv. Det är vi själv jordbruk och producerar själva mat. så att det, Du frågar ju rätt person då. Tanum motiverar sitt matval med pris och kvalitet. De hade problem med den varma maten de levererade själva tidigare. Kävlingen motiverar sitt beslut med valfrihet. Nu kan de äldre välja bland flera rätter än tidigare och själva välja vilken tid de vill värma och äta sin mat. Miljön har inte varit en tung faktor för någon, även om Roger Valentini Tanum vondas lite nu när han får frågan. Det är inte bra att man transporterar en lång, lång väg det är det. Vad vill du göra åt det? Ja, vi kan hitta en lösning att vi kan tillverka mat i vår kommun så, så, så är det bättre. Men det är viktigt att, man har en, en, att vi har en god kvalitet på maten. I alla fall. Det det. Kvalitet går före miljö? Ja, kanske. I det här fallet gör det ju det. Då, men, men bästa är att man kan få bägge delar. Man måste ju faktiskt väga ihop en hel del andra aspekter än bara miljöaspekter. Det är ju ändå en bit mellan Sala och Kävlinge. Fanns det inget alternativ som låg närmare? Det, det kan jag inte svara på. Jag, jag, tycker, jag tycker det var rätt så intressant i sammanhang. För att, att vi, vi höjde kvaliteten på leveranserna av mat. I Sala har vår ättshoppa vakuumförpackats och fått etikett. Nu tar Rolf Åström med oss till nästa anhalt. Går vi går in på lagret, packningen. Kylrum. Kudd med välpapplådor står och väntar på lastbilar som ska ta dem vidare ut i landet. Här arrangeras då det som ska gå ut till de olika mottagningsställena. Packat i kartong. Här är det till Motala. Och så Stockholm och Huddinge, i Visby, Malmö. Det transporteras ut härifrån idag klockan 15.00 och är nere i Motala senaste morgonbitten då. Ute på lastkajen är det dags att lämna Samhall i Sala. Maten har inget mer här att göra. Men jag har några frågor kvar. Jag vill veta hur tillverkaren resonerar kring miljöaspekterna. Om man, man tittar på helheten så, så är argumenten då att jämfört med många mindre tillångsställen så sparar man då in på intransporterna. Det blir stora intransporter istället för många små. Och uttransporterna då, åt andra hållet som är miljöbelastande, är ju också så att, att det blir färre. Genom att vi levererar ut mat en gång i veckan mot om man kör ut varm mat till exempel, som man ofta gör då till, till hemmabondepensionärer, då kör man ut varje dag. Hur vanligt är det att du får dra de här argumenten? Alltså hur vanligt är det att en, en uppköpare bekymrar sig om just detta? Eh, vanligare, är, vanligare och vanligare blir att kommunerna har med, med de, här, de här frågeställningarna vid, vid sina upphandlingar. Men det är väldigt, väldigt sällan måste jag säga som det är några, några utslagskriterier. Utan det är... Som vanligt så är det i allmänhet kvalitet och pris som är det avgörande. Och bilarna som hämtar maten här i Sala. Vad det är vanliga, diesel- och bensindrivna. Det är inte miljöfordon därför att det finns inte att tillgå i den utsträckningen. Vad heter jag? Ska träffa Göran Berger? Tack. En av de allra största kommunala upphandlingarna av kyld i Sverige är gjord av Göran Berger på upphandlingsbolaget i Göteborg. Hej, hallå. Hej, tack. Han får ofta frågor, säger han, om det är rimliga i att transportera färdiglagad mat så långt. 41 mil i det här fallet. Då, då finns det ju många som tycker att varför kan man inte köpa det här lokalt istället. Och vad är svaret då för dig? Det är inte möjligt enligt det regelverk vi har att jobba efter. I Sverige med EU, vi har ett direktiv vi ska följa, vi har en svensk lagstiftning som reglerar detta. Och då får vi inte ta hänsyn till avståndet för som den färdiga maten ska fraktas. Mm, så är det. Den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU säger att man inte får rata en leverantör bara för att den ligger långt bort. En offentlig upphandlare kan ställa stränga miljökrav på själva tillverkningen, kräva giftfritt och energisnålt. Men när varan sen är klar att levereras, då får inte avståndet vara en faktor. Man får inte diskriminera någon inom EU. Men betyder det nu till exempel då att om det kommer en eh, italiensk eh, producent av kyld äldremat och säger vi kan göra det ännu billigare men vi flyger in maten till Göteborg då måste ni ta den? Ja, i princip så är det så. Den som vinner upphandlingen, den leverantören, det är den vi tecknar avtal med. Om den sedan ligger i Italien, i Göteborg eller i Sala det får vi inte ta hänsyn in till. Och omvänt då, om det istället kom någon som sa att eh, vi kan göra precis lika bra mat, samma teknik, samma råvaror. Eh, men vi håller precis på att starta upp så vi blir lite dyrare men vi ligger i lerum, säger vi, det är nära Göteborg. Mm. Får ni tacka jag till den då av, istället? Eh, det får vi heller inte göra. Utan när leveransen startar, när leveransen sker så, så är det den vinnande anbudet som vi tecknar avtal med. Så vi får inte inteckna så att säga eventuellt kommande utfästelser på att det ska bli billigare. Vad, Det här är de regler du har att hålla till. Vad, vad tänker och känner du när du jobbar med det? Ja, ibland kan det ju bli väldigt byråkratiskt. Men samtidigt vi, vi är medlemmar i EU vi har en lagstiftning i Sverige och den kan vi inte sätta oss över. Det är så inom det mesta vi gör även när vi ut och kör i trafiken. Så får vi följa de lagarna där utan att vi alltid tycker om dem. Det enda en kommun får göra för att korta transportvägarna är att laga maten i egen regi. Med egen personal, i egna kök, kanske till och med hemma hos dem som ska äta den. Men det är det allt färre som gör. Hoten! I vakt! Det är tidig morgon. Dimman ligger tät kring fryshuset nere i Göteborgs hamn. Hitt har vår ärtshoppa tagit sig från Sala. Nu har den lämnat välpapplådan och stoppats ner i en färgglad plastbox, en box till varje hushåll, en veckoranson i varje Mm. Bengt-Åke Tillman kontrollerar att alla får vad de beställt och kompletterar där det eventuellt fattas. Ja, ställ dem där. Ställ dem där. Kan du dem? Ja. Så, nu får vi vänta till de kommer. För det är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta chaufförer kommer idag nu på morgon här och hämtar. Jag ska följa med Jorma och Ann-Marie på deras runda till stadsdelen Härlanda. De har kört ut där länge, blivit som en andra hemtjänst. Det vanligaste är väl att de pratar om vädret och mycket annat sådant lite personliga saker som man inte kan gå in på. Det är lite av varje allmänprat. Och jag tror att vi är en viktig kontakt för många av de här människorna. Man är uppskattad när man kommer med maten. Har de några frågor om varifrån den kommer? Eh, vissa har det faktiskt, det kan jag säga. Hur det kan klara sig, det här i kundskåpet så pass länge och alltihop detta som är kring så att säga. Men eh, folk blir ju vana vid det. I vår stora enkät till kommunerna har vi ställt en extra fråga till alla de som svarat att de fraktar maten 20 mil eller mer varje vecka. Vi undrar varför de valt den lösningen. Vilken är den viktigaste orsaken? 40% procent svarar att det är av kvalitetsskäl. 9% procent att det beror på priset. Lika många, 9%, säger att de fick bara ett enda anbud och det var detta. Och resten har andra skäl. Till exempel ökad valfrihet för pensionärerna, mer tid för annat för hemtjänstpersonalen eller att den tillverkare man hade tidigare la ner. De politiskt ansvariga på de här orterna har hur som helst kluvna känslor inför det upplägg som blivit. Alf Siversson är moderat och kommunstyrelsens ordförande i Munkedal. Ja, alltså det, det är inte riktigt bra men eh, som det ser ut nu så är det det man har valt i alla fall. Hur går det ihop med era miljöambitioner? Nej, det är riktigt. Alltså det där finns frågeställningar som man måste titta på. Är detta det bästa sättet ur miljöaspekten? Men det, det är många delar i det här som, som ska lösas praktiskt också. Och, och, och det är inte riktigt så enkelt. Så att man kan säga, jag ogillar transporter- Centerpartisten Carl-Johan Boberg på Gotland är mer kategorisk. Det är ju egentligen för hjärkligt att vi fraktar mat så långt. Det är så. Det måste, vi måste bli bättre på det. Hur viktig är miljöaspekten? Den är jätteviktig. Det är ju hur vi ska kunna överleva på sikt. Vad kan du i den position du har, vad kan du göra åt det här egentligen? Ja, jag kan ju försöka hitta andra lösningar- i Marks kommun är socialdemokraten Bo Pettersson ansvarig för de här frågorna. Han ser upphandlingen som en övergångslösning. Förut körde de ut varm mat lokalt, men den höll inte måttet. Och då har vi valt att för en tid handla upp den här eh, maten i avvaktan på att vi har byggt ett eget sådant produktionskök. Så det här är i väntan på någonting annat? Det är i väntan på det, ja. För att den distributionen av varm mat vi har haft den uppfyller ju inte livsmedelslagens bestämmelser om vilken temperatur maten ska ha när den når kunden. För jag tänkte annars fråga vad du tycker om att det går åt 42 mil på vägen? Ja, jag, tycker, jag tycker inte alls om det. Det här tillfälliga lösningen den stämmer ju inte alls bra med miljöambitionerna. Och det är ju på det sättet att vi gjorde ju en anbuds enligt lagen om offentlig upphandling och då tog ju Samhall i Sala hem den här orden och lagen om offentlig upphandling ger inga möjligheter att styra vilket geografiskt område produktionen ska ske. Så läget ni har idag är ni så illa tvungna till? Ja, precis så är det ja. Karin Stjärna, centerpartist och ordförande för kommunstyrelsen i Strömsund tycker inte heller att hon haft mycket att välja på. Ja, alltså man kan väl säga att okej, okay, vi ska inte upphandla det här utan vi låter våra egna kök göra den här maten. Men samtidigt så vet jag ju att i våra egna kök så eh, köper vi ju halvfabrikat redan idag som också är fraktat från en annan del av utav, utav Sverige. Hur mycket bättre är vi på, på att använda och hur mycket har vi, känner vi oss att ha råd också att, att ha mer av producerad mat? Hur skulle du önska att det var? Att man i den offentliga upphandlingen, lagen om offentlig upphandling, kan få ställa krav kring hur långt mat ska få gå och få resa. God morgon, god morgon. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. God. Hej. Hej. Hej. I Göteborg har Jorma och Ann-Marie kommit fram till sitt första stopp för dagen med matlådorna. En hemtjänst lokalt. Eller... Ja, Några av dem som ska få maten är sängliggande och kan inte ta emot själva. Har du tagit Marion Landström bekräftar att allt är levererat. Och sen börjar de prata, de här tre. Om det här att maten färdats ja. så långt. Vi har ju eget kök här i Göteborg. Men men det det fick vi, ju inte. Vi, vi fick inte Vi Nej. höll på länge och kämpar ja. på det. Man känner ju lite grann också det att allting förändras ju. Ja. Man får inte ge upp. För jag, jag menar, de ändrar ju sig va? <laughs> Våra politiker och de som, de som bestämmer. Det vore ju helst om vi gav upp och bara satt oss ner och sa, ha, så här är det då. Mm. Men vad tänker du kring? För nu har du fått leveranser av portioner som har... Ett Gjort sig i Västmanland och så ska de till ja. dina äldre som bor här. Ja. Kan ja, jag vet eller? inte. Jag tycker nog att det är synd då att man inte kan göra det mer lokalt. Och sedan likadant så känner jag ju lite grann att varför inte få lov att laga lite mat hos våra gamla som luktar. Och, och, och så som man blir lite hungrig. För vem blir hungrig av att få en plastlåd hem? Får ni inte ställa er laga? Nej, det, det heter så. Det heter så att vi inte får det. Sen så kan vi ju prata lite tyst om det, men ibland gör vi det ändå kanske lite. Om vi ändå är hos en person en längre tid. Och då kan man ju tycka att, då kan man ju sätta på en potatis och, och, och göra någonting. Fast egentligen så ska vi inte laga mat. Därför att det tar tid. Och tid är pengar och pengar styr men just här i Göteborg har den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, bestämt sig för att utreda all mat som kommunen serverar. Det handlar om kvalitet i förskolor, skolor och inom äldrevården. I direktiven står att maten i framtiden bör vara varm och närproducerad. Det skulle ju kunna tolkas som att Samhalls 14 miljoners kontrakt årligen har en osäker framtid. Och socialdemokraten Marina Johansson säger till Kaliber att det ska tolkas precis just så. Men det är en utredning. Inget beslut. Än. I Skånska Ystad... Säger kommunstyrelsens ordförande, Moderaten Thomas Lans- som köper sin portionsmat nästan 70 mil bort. Att det inte är säkert att miljön skulle vinna på att han slutade med det. Ja, man kan ju väl i princip säga det låter ju knäppt att maten åker 70 mil. Men om det är så att en stor talare som är fylld med mat i massor av kommuner- om man börjar räkna på den enskilda maten- så är det, det är ju svårt att generalisera i det här, kan jag tycka faktiskt. Och i Bohusländska Sotenäs har partikollegan Mats Abrahamsson inga planer på att sluta handla portionsmat. I en kommun som hans, med stora avstånd, är miljöfrågan svår att prioritera, säger han. Ja, det kan man ju diskutera. Men det är ju klart att ska man se på sånt, då skulle man inte kunna göra någonting överhuvudtaget. För att det eh, ligger ju där vi ligger. Men alltså den bästa av världar så hade man ju önskat att alla fick maten lagad hemma till sig. Så På matrundan i Göteborgs stadsdelen Härlanda har turen kommit till Rosa Larsson. Hej Rosa! Jaha! Det var ett tag sedan. Ja, det var det. Så. Nu ska vi se vad vi har med oss idag. Ja. Omelett... Nu har vi beställt två stycken av. Sen har vi nötstick. Det är tre stycken av den. Jorma packar upp och Rosa nickar. Det är precis vad hon beställt. Men varifrån? Nej, hey, vet jag inte alls. Hur, vet du det? Ja, i Sala. Ja, ja, men då är det i alla fall i Sverige då. Yeah. <laughs> Ja, för att jag tycker att ibland så pratar de om att de åker. Ja, nu är det ju så konstigt överallt. Så nu vet man ju inte hur, det, hur de har det. Några kvarter bort, framför ett romantiskt pussel som snart är klart på köksbordet, sitter Inge Nilsson. Hon har bara haft den här maten några veckor, men hunnit tänka en del. Jag vågnade mig att det körs ju långt upp i landet ifrån ornit i skåne. Men vad tänker du kring det då? Ja, det, det är lite knippigt. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Varför är det så långt bort? Undrar Allan Lindal. Det, det kan jag göra för eh, transporterna för, för rätt långt bort. Och inte, inte, inte kvaliteten, jag inte tror. Och de, de ska gå ut från, från en storkyrka förstår jag. En stor, storkyrka. Och sen delas ut. Ja, när hemtjänstpersonalen inte längre får lön för att laga mat i hemmen. Och när den varma maten från närliggande kök inte fyller kraven. Och när EUs direktiv sätter stopp för de som kanske skulle vilja handla närmare. Då blir det så här. Ärtsoppan görs i Sala och äts i Göteborg. När vi började vår resa var det en anonym portion under glansig plastfilm med okänd adress. I det lindalska köket i Härlanda är detta en efterlängtad favoriträtt. Pannkakor. Och <laughs> öppchoppa. <What's up? laughs> de är så som lägger i kastrull och, och, och, och spör ut. Va? Och så pannkakorna lägger jag på Danrika. Och tar ni mycket ur den och så sällde det ser väldigt kort. Kaliber är slut för den här gången. Sanna Kling har förproducerade och det var jag Kristina Hedberg som hade gjort reportaget och presenterade programmet. Linda AP Larsson har ringt och intervjuat kommunpolitikerna. På vår hemsida kan du se bilder på Artshoppans väg genom Sverige och där kan du också läsa allt om undersökningen som vi har gjort. Och så några ord om nästa veckas program. För en tid sedan granskade Sveriges radio två skandalösa dödsfall på häkten. Nu går vi vidare. Fler fall, fler efterlevande, samma mönster. Där kommer det in alltså så mycket och så tunga larmrapporter och kriminalvården gör ingenting för att hjälpa honom. Det är, skulle jag vilja säga ett slag rakt i ansiktet på mig och sen sitter förnekar att man har gjort fel. Missa inte Kaliber nästa vecka.